Ану, покажи, яка в тебе шабля? зажадав Грицик і видобив спіхов свою. Шаблі у них виявилися майже однаковісінькими. Ну, щоправда, трішечки заважкі, та то нічого. Головне, справжні, майже козацькі шаблюки, а не вирізані з дерева. А ти битися на справжніх шаблях умієш? запитав Грицик. «Омію», – відказав Сенько, – «діда Кудьма навчили? Він колись знайш козаком був?» «Та був та загул», загу, зневажливо обхекнув Грицик, – «куди йому? До швайки чи верви з лба? І тут же злякано озирнувся на замасковані двері. Хоча й невидко було діда Кудьми, проте, кажуть, він усе знає і все чує». Ой, тільки б не почув цих грицикових слів. «Ану, захищайся!» – гукнув Сенько. Задзеленчали шаблі. Барвінок знудьговано відійшов у бік. Йому чомусь не подобалися ці змагання між своїми. Зате Бруко з Лиском виявилися справжніми поціновувачами шабельного двобою. Мабуть, тому що вперше його бачили. Гарно бився Грицик. Відстрибував, пригинався, замірявся то зверху, то з боків і в останню мить міняв напрямок удару. Та ще встигав і повчати. Не став шаблю поперек удару. Тримай м'якіше. А я й ставлю косо, відказав на тесенько. А так умієш? Він ковзнув шаблею по Грицикові зброї, а коли вона от, -от мала дзенькнути обефес, зненацька з силою натисна руків'я. Грицикова шабля вирвалася з рук і відлетіла на кілька кроків. «Отакої!» – обурився Грицик. «А я саме збирався показати цю хитрість тобі!» «Т'ю! Та я її давно вже знаю!» – пхикнув Сенько. «А хто ж тебе навчив?» – ревниво поцікавився Грицик. Він був переконаний, що з усіх козаків Лише швайка вміг так ударити Ну, може, ще вирви зуб Ну, кажу ж тобі, діду навчив Ану, давай ще Проте змагатися далі не судилося Прочинилися двері, і з землянки визирнув Остап Гей, козачата, гукнув він, Обідвичах. По обіді... Дід Кудьма розгладив бороду і зажадав. А тепер розкажіть усе, як воно було на кам'яниці. Тільки не перестрибуйте з п'ятого на десяте. Остап зі швайкою перезирнулися. Розказуйте, сказав Остап, я що? Я не дійшов в останню мить. І Швайка почав розповідати. З його слів виходило, що все почалося з діда Кіпчика. Наприкінці вересня той вицеганив у вирвезуба дві плоскодонки, гукнув своїх воронівців і заходився разом з ними гасати вгору та вниз по Дніпру. Братчики вже й обурюватися почали, бо ж треба було знаходити якесь затишне місце і влаштовуватися на зиму. А дід гасає, мов курка з яйцем. Проте дід Кіпчик на тік пини не зважав. Закінчилося тим, що одного дня він прихопив собою ще й вирвезуба і поволік його запереволоченський брід, туди, де береги сходилися найближче і на звивені ріки шаленіла течія. Не допливаючи до того місця. Дід наказав хлопцям зупинитися і запитав Вервезуба «Ну, як, подобається?» Вервезуб звівся на ноги і озирнувся. Навпроти збігав до води горбистий берег, помережений численними ярами і зарослий столітніми деревами. «Гарне місце для земівлі, сказав Вервезуб. «Кінному не пробратися, а піший нам не страшний». «Не страшний, коли його мало, – відказав дід. – А коли багато? – Ні, ти краще поглянь он туди. – Нижче за течією? – На самому обрії бовоніла химерна гора Кам'яниця. Вона була схожа на перевернутий до гори дном казан, котрий, невідомо коли, залишив на Дніпровому березі якийсь велет. – Ну, то як? – «Подобається?» – перепитує дід Кіпчик. «Та хто його зна?» – обережно відказав вервезуб. «Дивлячись, для чого?» «А для того, що ми отут будемо жити для себе?» – дід Кіпчик тицнув пальцем у порізаний яругами берег. «А отам?» – кивнув на кам'яницю. «Для ординця!» «Зачекай! Хочеш сказати, що в цих яругах ми зведемо курені, триматимемо коней, а коли налетять татари, боронитимемося на кам'яниці? Саме так і не інак, кивнув дід Кіпчик. Кращого місця для оборони не знайти. Там і печери є, аби від вітру заховатися, і колодязь. Ми із кудьмою свого часу не раз там зупинялися, і коли вміло відбиватися – то один зможе вистояти проти цілої сотні. Головне, аби сторожа не прогавила появу ординця. «А чи надовго нас вистачить, коли татарва обкладе кам'яницю з усіх боків?» – засумнівався Вервезуб. «Їм же поспішати нікуди? Розкладуть багаття, поставлять шатра, пустять пастися кони». «А не буде їм де пастися?» – запевнив дітківчик. Випалимо геть усе довкола, жодної травини не залишимо. Бач, пали її хоч зараз. І справді, трави довкола стояли жорсткі, бурі. Вони, здавалося, лише чекали іскри, аби спалахнути до півнеба. Вервезуб посмикав родого вуса, нагмукнув щось сам до себе, а тоді звелів правити до берега. А наступного дня всі братчики зі своїм скарбом перебралися до Ярох. Було братчиків не так вже й багато, біля двох сотень. Тож роботи вистачило всім. Хто видобував у найнеприступніших місцях землянку та випасав кони, хто вдень і вночі на чолі з вервезубом стежив за степом чи бився з татарськими роз'їздами, а найсильніші братчики, клинучи все на світі, викочували на вершину кам'яниці важезні брили. «Нічого, хлопці, під кісток не ломить», – підбадьорював їх дід кіпчик. «Зате буде що скидати на голову татарві».